Я до життя навіть подихом міцно прив'язаний, ховаю у серці кожну прожиту мить. У когось душа весело грає м'язами, а моя все частіше болить».